І піддатлива. А він, Сава, був мужчиною. Володів нею. Сава йшов понад озером. Не дуже поспішав, сонце ще не виглянуло за обрію, А вже по озеру попливла рожевість. І туман відірвався від води метрів на три. Не було ніякого тріумфу. Було трохи гидко самого себе. І Сава вирішив покупатись. Знав, що вода холоднюща, але відчував, що як покупається, то буде легше на душі. Роздягнувся біля прибережної лози, що вже випустила зелені листочки. Швергонув у воду свої труси і голий пішов. Вода і тіло парували. Бррррр. Сава присів у воді і на вимашки проплив кілька метрів понад берегом. Швиденько вискочив, одягнувся похапцем, одежа приставала до мокрого тіла. Він довго не міг всунути ногу в холошу галіфе. Побіг у частину. Коли вже добігав до загорожі, тіло пашило здоровим молодим вогнем, а сонце вже добрим краєм визирало за обрію. Просто через кімнату під стіною хворий не спав. Байдуже дивився в стелю. Його велике непорушне тіло ніби відділялося від голови і потопало в пружинах панцерного ліжка, а голова, як на поплавку, теліпалась на білій подушці. Цього вже добряче обіклало. Чомусь без співчуття навіть зловтішно подумав Сава. Хворий, що лежав обіч, відповів на Сава вітання, але якось із затримкою. Цей хворий мав коротке квадратне тіло. І коли вставав, щоб причинити двері, то навіть у піжамі по ньому було видно, що це якийсь начальник. Директор, завідуючий чи керуючий. Обоє були колись начальниками. Бо про того, що лежав мовчки і не вставав, лише два рази на день просив клізму, квадратний хворий із заздрістю казав, що він якийсь зал. Але це у квадратного хворого землисте. А під очима страшні синякі набряки. Обоє вони здавалися ставі мерцями. І, жаль, було лікарів, котрі хотіли поставити їх на ноги, щоб вони досиджували на своїх посадових партійних місцях до смерті. «Ідіть на обід!» запросила санітарка, прочинивши двері. Той, що дивився стелю, Знав, що це не до нього, бо навіть не поворухнувся. А той, що мав синяки під очима, почав крутитися на ліжку. Нарешті якось розвернув тіло і почав ссуватися. Поки не ссунувся так, щоб ноги зігнулись на канті ліжка. Вони стирчали, як задубілі. Раптом безвільно зігнулись в колінах і впали на підлогу. Він сів, шукаючи ногами і очима шлапаки. Сала зіскочив з ліжка, узу у своїй капці і солодко потягнувся. Коли почуваєш себе сяк так і перебуваєш у лікарні перший день, то найкраще, що там є, це ліжко з чистими простирадлами. Як повернешся лицем до стіни та не бачиш сусідів з їхніми тумбочками, заставленими склянками з жовтими ліками, недопитим чаєм і пігулками, можеш солодко подрімати не беручи собі в голову ніякого клопоту. А в їдальні Саву трохи занудило від колись білих, а зараз жовтих чохлів на стільцях і скатерти від тяжких шовкових гардин і чисто вимитих фікусів. Хворих було мало, і Сава вибрав собі місце за столом, щоб бути від інших якнайдалі. Прийшла синітарка, познімала скатерти, столи виявились рябими, покриті пересохлими, вилущеними царатами. Як тільки вона зняла скатерті, залу заповнили хворі в писастих і сірих халатах – чоловіки і жінки. Вони обсіли столи, затиснули саву, і він вже не мріяв бути окремо. На округи сиділи мужчини із землистими блідими лицями. Другу половину зали заповнили такі самі жінки – Замелькали алюмінієві чайники, ложки, виделки. Ті, хто тут вже прижився, почали витягати з холодильників масло, яйця, булки і все, що їм дозволяли їсти лікарі.